Du lyssnar på en podcast från Expressen. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Välkomna till podden Agendasättarna. Jag heter Anders Sedhamre och vill i dessa hockeltider presentera Niklas Gide som veckans gäst. Skulle ni ha lust att lyssna på alla tidigare intervjuer, men gå då in på agendasattarna.wordpress.com eller sök på iTunes- eller vilken app ni nu använder er av. I kommande samtal kommer vi beröra att Niklas har dåligt samvete inför hela innebandysporten. Hur hans relation till brorsan Peter är. En gång pratade de där två inte med varandra på ett halvår. Vi snackar om styrkeförhållandet. Vi har satt hockey och vi har satt fotbollgänget emellan samt hur kanalens satsning på OS i Sochi egentligen kommer se ut. Ja, mycket intressant att lyssna på alltså de kommande 50 minuterna. Och så är jag glad över att podden sponsras även denna vecka av utsökta tvmatchen.nu. Vill du veta på vilken kanal dina favoritlag spelar och på vilken tid så far du in på tvmatchen.nu eller ladda ner den där appen. Jag själv använder tjänsten flitigt. Tack alltså tvmatchen.nu. Synpunkter på podden levereras på mailadressen agendasattarna eller via Twitter där jag heter Anders Sedhamre ord. Och samma vägar är det gäller för att köpa en Agendasättarna t-shirt av mig. Den är vit med grått tryck på bröstet. Detta om detta. Här är Niklas Gide. Okej, vi ser Hej. vad som händer. Det rullar där. Trevligt. Härligt. Då säger jag välkommen till Niklas Gide till podden. Tack så jättemycket. Det är en ära att vara här. Ja, du har ju en egen podd. Ja, jag har ju det. Den går bra. Den rullar på. Vi, vi har lite så nu när det är sommar. Det är en hockeypodd och vi har sagt Hockeyspodcast. Vi, vi tar det lite lugnt på sommaren, men jag gillar det här formatet. Enkelt. Man bara träffar, sätter sig ner och snackar på helt enkelt. Har ni samma utrustning som jag har? Det här känns mycket mer proffsigt faktiskt, vi, vi, vi kör en iPhone och så mikrofon till Iphonen och sen så kan vi sitta i kafferummet i Karlskoga i Nobelhallen eller om vi sitter i läxan eller vad som helst så, så kör vi. Vi har spelat in i bilen också några gånger, det blev inte riktigt så där jättebra. Men innehåll är viktigast och det är du stark på. Nej, men det, det, det är det. det ska vara. det ska vara. Man, man ofta lyssnar när man åker till jobbet eller är ute och springer eller vad som helst. Det behöver inte vara så där superproffsigt om man sätter sig och en tv-sändning. Det här ska vara intressant innehåll naturligtvis, men eh, på ett lite annat lekfullt sätt tycker jag. jag. Jag älskar podcast. Härligt, jag håller med dig. Alla får ju presentera sig själva via sin yrkesroll. Och om jag ber dig göra det, hur låter du då? Eh, ja, då säger Niklas GD, 37 år gammal, eh, programledare. För ja, vi har sport helt enkelt, mestadels dels har satt hockey, Jag har varit där sedan vi har satt hockey startade 2009, Jag Jobbar en del annat också med motor, har blivit en del STCC tidigare och Formel 1 och lite allt möjligt och älska mitt yrke. Är du reporter någonting eller bara programledare? Eh, mestadels är jag anställd som reporter också men det har blivit så mycket och den rollen jag har på VSAT Hockey så blir man nästan reporter också. Man är programledare slash reporter. Jag jobbar mycket med Hockeyar svenskan och där har vi egentligen bara mig. Jag står nere vid Sverige, Så att eh, man är reporter också samtidigt som programledare och det, det passar mig perfekt för då får man det bästa av två värden. Du nämnde själv att du jobbar för motorproduktioner. Ibland. Har du någon kunskap om det eller får du läsa på hårt varje gång? Där är det stenot. Jag skulle ljuga om jag säger att jag är motorkill. Jag är inte uppvuxen på, på bensin utan det är, det är bollar som har präglat vår uppväxt. Jag fick, när jag började på Väsat så hade de ingen programledare för STCC. Och då blev det att jag blev inkallad till Erik Westberg som är sportchef numera. Han sa, kan du inte tänka dig att ta STCC? Och jag har ingen aning om hur det funkade, hur körde man racen och vad har det för bilar, ingenting egentligen. Man kommer ihåg Flash, Janne Flash Nilsson, liksom. det har man ju sett på tv sedan tidigare då. Eh, Men jag tackade ja till det och kastade mig in i den här världen och då var det ju råpluggar rent av och sen var väldigt lyhörd. Men jag stod där på motorbanan i just Karlskoga eh, och hade en riktigt häftig första dag sändningen där men eh, Helt slut efteråt. Jag tror aldrig jag har haft så mycket press på sig själv samtidigt som man inte riktigt visste hur det fungerade heller. Då. Men det är kul med nya utmaningar också. Du är ju onekligen en av de största innebandyspelarna som har funnits i, i, i Sverige i alla fall. Hur mycket saknar du den sporten idag? Ja, det, det är nästan, jag, jag har lite så dåligt samvete mot innebandy för jag, jag saknar inte den någonting nu. Alltså jag levde ju innebandy från jag var 17 år när jag började med innebandy fram till jag slutade... Jag spelade sista matchen med AIK eh, 2009, eh, som vi vann guld i Globen då. Och Efter det kände jag att det var ett avslutat kapitel då. Vi hade som tur varit den här yrkesbanan jag kom in på och fick jobba med idrott. Och då var det ju hockey som, som kom i fokus istället. Så innebandyn har inte riktigt funnits tid med Jag är inte så där jättesugen heller på åka titta på någon match heller. Jag, jag tror jag har sett max 2 tre matcher på plats alltså sen jag slutade. Går på tv en måndag kväll om man sitter hemma, och kollar jag ju naturligtvis. Men lite dåligt samvete att, att jag har släppt innebandy så, men det lockar inte riktigt nu. Jag känner att jag, jag är klar med det kapitlet och jag vill helst få bort det där innebandy-gider, för det, det är lite det som är förknippat. med en fortfarande då ibland, jag känner att jag vill gå vidare lite i livet också då. Och så jobba med innebandy framöver, är inget alternativ för dig? Det ska jag definitivt inte säga, det vore ju kul om de vägarna kostades också naturligtvis i och med att man, man har ju det i blodet Innebanden då. Jag, jag hade det erbjudande innan jag gick till via satt och, och blev programledare för TV4, just för, för i sändningarna Men då kände jag att jag precis hade slutat och menar, vi hade stått och käftat med många av spelarna jag skulle få bevaka nu i så fall och delat många härliga minnen och vunnit VM-guld och SM-guld med en del. Så jag kände att jag var alldeles för nära spotten, jag behövde komma ifrån lite. Och det har jag verkligen gjort nu. Jag har kommit kanske lite för långt ifrån mig då, Men det är rätt skönt, men jag ska inte säga nej för evigt. För jag menar, jag älskar innebandy naturligtvis. Vi ska upphålla oss alls mycket i innebandy för du sa själv att du inte är jättesugen på det. Men... Och du är en ödmjuk man, men är du den bästa innebandy-spelan Sverige har producerat? Det, där, det där är så svårt att få. Det. Man, man brukar få det när man är ute på innebandy-skolor och sånt så kommer alltid ungarna För de, de har inte sett den länge nu, de här som växer upp nu utan jag slutar ju för tidigt för att de ska minnas sen Då de får mig alltid frågan är du den bästa någonsin? Jag har så jäkla svårt att svara på det men Nej, själv tycker jag naturligtvis att jag har spelat med bättre spelare än vad jag själv kom upp till nivå men jag är väl en av de bättre om jag får svara så lite kaxigt i alla fall efter tio år i branschen för min del så vet jag att det där betyder ett ja. Okej, okay. ja men det var bra. Jag är väl kanske den som har synts mest i alla fall. Men det var ju lite för att man själv ville ta den rollen. Jag, jag såg ju faktiskt min innebandy -karriär som en liten utbildning för, för att bli sportjournalist då, i, i framtiden. Jag har alltid drömt om jag jobbade som sportjournalist innan jag började med innebandy. Då. Så jag har ju alltid passat på och velat vara den som ska bli intervjuad. Jag vill att vara med i de här tv-sändningarna för att just få se hur det funkar bakom kameran. Hur gör de... När man ska vara med i sportspegeln. Hur jobbar man i Leman där? Och den biten snappade jag upp väldigt mycket. Därför var det ju en rätt bra inkörsport till, till jobbet sen. Ju, så jag har mycket att tacka innebärningen för det också. Mm. Det går nästan av sig själv den här intervjun känner jag. För det är nä nästa mm. fråga. Hur kom du in de facto på eh, tv via, via Saton 2009? Vad hände? Ta oss igenom det där. Ja, men som sagt inn innan innebärningen. Då har jag en storbror som heter Peter. Eh, som eh, höll på med radio i Växjö. Radio Kronoberg. Med sportradion där och han fixade in mig på radion när jag var, ja, 17-18 någonting då. I veckor åkte runt och kommenterade division 4-5-fotboll och konstsim och sådana här märkliga saker då. Men det, det var inköpsboten och jag hade liksom alltid drömt om att få jobba som journalist även fast jag inte valde den inriktningen via skolan då. Men så gick det väldigt bra där med innebandyn och då så förstod jag naturligtvis att det går inte att kombinera en elitkarriär innebandy med att vara sportjournalist. Det är helt omöjligt för du är i väg att spela på helgen när matcherna fall allt annat du skulle bevaka är Så jag lade på is lite och ja, som, jag, som jag sa innan där tittade väldigt mycket hur alla jobbade med grejerna och tackade jag till många chanser som man fick vara med i Jeopardy och Nyhetsmorgon och Lilla Sportspegeln och allt sånt så att man verkligen skulle få en bild av det hela. Och sen när jag var ner i Schweiz och var proffs ner i en klubb som heter gräshoppe. så ringde Lasse Granqvist som jobbar mycket med AIK innebandy jag vet att han berättade för dig när han blev intervjuad av dig och han ville att jag skulle komma upp och börja spela för AIK innebandy och då passade det rätt bra, jag var i 28 år någonting också, och kände att jag måste hem snart och du, du, även fast du är i Schweiz och spelar så samlar du liksom inga bankvall med med utan när du kommer hem så måste du ha ett jobb när du har spelat innebandy. Så att jag såg det som en möjlighet att komma in i den här branschen igen i och att väldigt mycket goda kontakter. Då. Och han hjälpte till samtidigt som vi fixade ett kontrakt med och innebandy så fick han en anställning på IMG. Ett produktionsbolag då, som gjorde oddset-sändningar. Mestadels på Svenska Spel. Så man satt där och var lite programledare och intervjuade Ralf Edström om stryktipset och allt sånt här. Så det började jag med. Det var 2005. Så sedan 2005 så har jag jobbat med det. så att Vi började, kombinerade ja, innebandykarriären karriären med tv, men jag är rätt tacksamt för det var väldigt små grejer jag gjorde inom tvn då Greyhound Racing, du vet som sändes 04.00 på Kanal 5 på nätterna, det var inte så många som såg det Det var bara de här polarna som spelade poker som bara, wow jag tyckte jag hörde dig kommenterade hundra i dina, stämmer det? Så att, det var början på det och Sen så lade jag av i 2009 Och det var just då som VSAT hockey det tog sin början och då hade jag fått möjligheten att göra ett hockey-VM där 2008 som var den verkliga språngbrädan in i den här branschen och sen efter det så har det bara att rulla på då. Vilka förebilder har du haft? Nu gissar jag Lasse Granqvist här. Är det någon mer? Ja det är definitivt Lasse Och Sen har jag haft naturligtvis min bror som jag har följt väldigt noga. Jag har alltid varit intresserad just hur det fungerar. Hur bygger man upp tv-programmen och varför sitter de i de där stolarna när de gör kväll? Varför har Vikegård dyxor som slutar? Fyra decimeter liksom, ovanför vaderna nästan. och Sådana här bitar har jag alltid bollat med Peter då, han var väldigt eh, tidig med att ringa mig också efter sina sändningar för att Kolla vad jag tyckte och hörde mina åsikter. Så eh, man har alltid varit involverad och tyckt till lite också. Så att, Peter är definitivt den och Lasse Granqvist, då, Tommy Årström, eh, också en sån här som jag skrev faktiskt in det i mitt kontrakt, med och det var Lasse som föreslog det, att du ska ha den bästa som mentor och jag tycker att Tommy Åström är den bästa. Så han blir min mentor så han fick sitta och titta på de här banden från Svenska spelsändningarna och kolla vad jag gjorde för fel. Och, ja, vissa ord som jag sa på småländska, de här orden kan du inte använda så att eh, Tommy Åström har hjälpt mig mycket också. Sen nu naturligtvis Ola Wenström, är en stor förebild för mig också då, i att vi jobbar på och jag jobbar ganska likt uppläggen då, hockey- och fotbollssörjningarna, så att, eh, han är ju helt makalös. Bra, alltså, man, man sitter bara, blir nästan så lite rädd att sitta i samma studiestol som honom när man väl kom in efter då. Men det, det, det är en förebild också. Där vill jag fråga dig, när du planerar dina program när du ska vara programledare är du driven i innehållet där? Eller får du det serverat för dig? Eller gör du alltid från ax till limpa och också utför själva pratorna så att säga? ja det, det är det som jag tycker är kul med att vi har satt koncept eh, och allting. Du är väldigt involverad just med hockeysändringarna så är vi inte så stor grupp som gör det. Jag menar, vi, vi gör svenska. vi gör inte resurserna för att, som de kanske har för SHL, alltså Svenska Hockeyligan, utan vi är en mycket, mycket mindre grupp. och Ofta är det jag och är det en producent som sitter några dagar innan och bestämmer upplägg. Och ofta så ringer jag runt och jagar gäster och den här biten också. Så man får vara involverad från den minsta grejen till den största delen i hela sändningen. Då. Och det är det som gör det så förbannat roligt att jobba med hockeysvenskan som det har blivit. Då, med att Du är med hela vägen och får med och styra lite och tänka med, med hela biten. Och det, är ju, det är likadant egentligen när vi gör Junior VM, när vi gör NHL-sändningar och sånt. Också. Är du väldigt involverad och det där genomsyrar hela satskoncept utan jag tror inte det blir riktigt bra om inte programledaren och de andra också. Vi vill ju gärna att våra experter, liksom att Leif Strömberg ska ringa till, till mig eller till producenten några dagar innan och säga att det här tycker jag vi ska prata om. Eh, Johan Wickland i Örebro, han spelade faktiskt Södertälje tidigare. Jag var tränare för honom där. Han var väldigt bra polare med en spelare som kanske spelar nu i Södertälje. Kan vi göra någonting på den här biten? Då blir ju sändningarna som bäst och så det inte bara blir det här att man har, har läst en grej i tidningen och så spinner man vidare på den grejen. Då. Utan vi vill under ytan och då, då måste du verkligen vara involverad. Hur många timmar lägger du på det här varje vecka? Ja, det, ja jag vet inte. Det, det blir väldigt mycket. Men samtidigt, du, skulle du jobba på ICA eller någonting så går du dit och jobbar du åtta timmar eller om du sitter på ett kontor. Så vi, det, det är inte bara när du sätter dig i bilen till hovet som du jobbar med det. Du, du, du lever ju naturligtvis. Du tittar ju vad Fredrik Bränberg har skrivit på sin Twitter och du följer ju allting för att väva ihop det. För du, du måste ju veta mer än vad tittarna vet. Och det är det som sätter så otroligt stor press på det nu för tiden. Ibland så önskar man nästan att man var sportjournalist för ja, 20 år sedan eller någonting när du kanske hade fördelen att du hade ett nummer till tränarna. Du kan ringa till dem och få all bonusinfo nu. Men nu vet ju alla vet ju stort sett allting. Håller du på i eller du håller på på Södertälje, eller på AIK eller Lexan så hård du det laget och att all information och för oss gäller det den informationen om varenda lag. Så att eh, man sover ju nästan sitt jobb ju. Lite läskigt. Jag vet att sportchef där Erik Westberg när vi började med hockeysvenskan första året hade vi en sån skön turné att vi hade sju matcher på sju dagar. Och det var en helt ny värld för mig. Jag hade liksom inte följt hocka svenska på det sättet. Utan man skulle ner till Ljungby och göra en match. Då efter skulle vi upp till Umeå och göra Björklöven. Och alltså man var ju bara helt inne i den här bubblan. Och när han ringde sen efter några dagar så pratade jag bara hocka svenska. Till slut så sa han: bara, du, det du vet att det finns en värld utanför hocka svenska också. Och det fick mig liksom stanna upp lite. Ja, vad fan har hänt i världen egentligen? Förutom hocka svenska. Vad har hänt i. Elitserien, vad var hänt i Allsvenskan i fotboll, som pågick samtidigt. Man, man har liksom ingen koll. Man tror att allting kretsade kring, eller kring då, lilla hockeysvenskan. Det är lite farligt samtidigt som det är rätt härligt också. Det här är en podcast från Expressen. Hur tänker du kring din egen trovärdighet att sköta en... NHL-studio eller hockey svenska eller till och med VM när du är så starkt förknippad med innebandy, i vad du vill eller inte? Ja det är, det är en bra fråga, det är där jag grubblat väldigt mycket på och det är väl lite det som jag var inne på det här tidigare, att man försöker sudda bort innebandystämpeln. Det är inte så att jag skäms för att jag har varit en, en bra framgångsrik innebandyspelare men det blir ju lite så, i början framförallt när jag höll på med det så var det ju ja, där, där kommer innebandy vad ska han göra där? Han kan väl inte någonting om det. Men samtidigt så är det ju. Vad tänker man efter lite så? Vi innebannespelare. Okay, jag tränade sex dagar i veckan men jag var inte professionell Men Vi hade ju i vårt lag spelare som var säljare för Canon. Vi hade någon som eh, sålde mobiltelefoner och alltså alla möjliga yrken. Och det här är ju ett annat yrke också då. Så att, du, du kan ju inte bara stå och med att du har varit en innebandy utan jag har ju älskat ishockey lika mycket bara för att jag höll på med innebandy tidigare Men det är en jäkligt intressant fråga, jag har fått jobba stenhårt med det där för att verkligen visa att jag älskar sporten jag bevakar Men det, det har varit en svår balansgång, mycket svårare än vad jag trodde. Och det, det är ju riktigt samma sak det här med att man har en storbror som har, har gjort allting inom just den här genren som programledare. Så blir det ju det också, att man, ha, han inte gida, han har fått jobbet bara på grund av Peter då. Men jag jobbar Vsat och han jobbar TV4, det är inte så precis som att vi äter fredagsmys tillsammans mellan kanalerna heller utan eh, jag har ju fått gå min egna väg och det har också varit en sån där svår grej att tvätta bort liksom, att jag är Niklas Gide och jag har inte det här jobbet bara på grund av namnet Gide utan jag har nog tvingats läsa på och vara mycket mer förberedd än vad kanske många andra har varit då. Finns det, det mer problem med att ha Peter som Storebror än det du nämnde nu? Ah, det, det är väl lite att många jämför, men framförallt märker man vilken liten bransch det är. Då, för alla jobbar ju med alla. Vi, ena dagen så är det en c sändning De som har jobbat med c sändningar alltså suttit i den här produktionsbussen och sånt. De är och gör vår match dagen efter, för vi har satt då. Så alla känner ju alla. Så det är, alltid varit så ja, jag har jag jobbat mycket med din bror tidigare det är liksom den första frågan man eller det, är det första konstaterandet man får när man, man jobbar med nya personer då. Och så vågar de inte säga så mycket mer. Då säger man jag säger alltid liksom att ja, visst visste jag mycket mycket trevligare än vad han är. Då kommer det alltid ja det är du faktiskt det är, han är ganska tuff du vet så, så han har haft en ganska tuff stil tror jag när det ute och gör petar att allting ska vara ordning och reda och han ska vara lite den som bestämmer då. Så ofta har de haft den här respekten, tror jag, lite för mig också när man kommer ut och tänkte att jag ska vara precis likadant som Peter då. Så, men sen så brukar man alltid vinna den kampen och så det är en viktig kamp att vinna också. Men det är, visst, det är, jag tror inte det alltid har varit stor fördel att, att ha efternamnet Gide, framförallt inte när du ska jobba med, med sport då. För tycker man att Peter är kass så tycker man ofta att, ja men är Niklas Gide han är också kass. Du känner för att vara otroligt trevlig. Hur, hur kommer det sig? Jag vet inte om jag är så otroligt trevlig. Skulle fråga min fru Linda, skulle hon säga att du är alltid grinig så när man är hemma. Så jag, jag, jag, är nog väldigt, jag är jag älskar ju det här med att träffa nya människor, väldigt intresserad av alla. Och vill att alla ska må bra helt enkelt. För jag tycker att livet blir mycket roligare om alla är glada. Då. Så jag, jag försöker alltid få det så att, så att det blir en skön stämning där man är i alla fall. Då. Men sen är jag inte alltid glad och så där positiv heller. Får du en boll eller någonting med i ett spel så då blir det en helt annan människa för mig också. Då. Men jag förstår liksom inte grejen varför man ska vara negativ och kanske lite sådär när det går att vara glad istället. Det blir faktiskt mycket enklare även fast det är ett jobb och man kanske inte alltid tycker att det är det roligaste man ska göra att göra en hockeymatch en tisdagkväll i någon liten håla. Vilka egenskaper tror du har tagit dig till den position som du faktiskt har idag. Är det den positiva energin eller kan det vara något mer tror du? Jag, jag, jag tror faktiskt det är nog mycket det där att, att jag tycker ofta det är roligt det jag gör. Jag tycker jag har världens flyt som får ha min hobby som, som yrke. Så att, eh, det är nog mest det att jag har en väldig energi och hela tiden vill att allting ska vara väldigt bra. För att jag vill att det vi gör ska vara det bästa. Har vi en, en sändning... Eh, så ska det vara den bästa sändningen för de som sitter och tittar på det, även fast det inte är vinterstudio och miljonpublik som sitter och ser våra hockeymatcher från Hockey svenska, så vill jag att de som har satt sig där, de ska verkligen få valuta för att de lägger tid på oss också så jag har nog mycket det att vill vara bäst, inte att jag ska vara bäst utan med att vår produkt ska vara den främsta då. och det, det tror jag att, uh, har varit nyttigt i den här branschen också för mig då hur känner du att era sändningar står sig då emot Simors SHL heter det nu för tiden, ja. Elitserien-sändningarna? Hur, hur vill du värdera dem två? Eh, det är såt när man, när man är ju gärna ringhörnande. Eh, men som jag sa tidigare, jag är väldigt intresserad av att se hur de andra jobbar också. Då. Jag kan väl bara konstatera, vi, vi har inte samma resurser som de har med sina sändningar. Det, det vore märkligt om vi hade det. Men just konceptet, så naturligtvis jag älskar det, det konceptet som vi har byggt upp då. Rikard Segerborn som vi har hockeychef tidigare, han, han hade en väldigt bra idé och komma det här att vi ska stå nere vid, vid rinken och vara mitt i smeten. Man ska kunna se om någon har problem med skridskorna eller tejpa om klubban och så vidare. Och det, det har vi ju följt. Vi har, vi har ju fått en närhet tycker jag som, ja, in, inte, inte för att slå sig för bröstet, men där tycker jag vi har varit eh, bäst helt enkelt. Just att kunna följa bakom kulisserna lite och... Folk gillar det, att få någonting extra, inte bara det här vanliga slentera ansvaret precis innan nedsläpp, att de ska lägga mycket puckar på mål och åka skrigsgård och sånt utan kunna följa lite hur läxan har lagt upp taktiken och hur Karlskoga vill ta bort nyckelspelare i, i något annat lag. Då. Tycker du inte Simor gör det, eller? Jo, jag, jag tycker de gör det också, för de gör det på sitt sätt också. Men det, jag tycker att vi, vi har kommit nära eh, spelet Menar, vi, vi har fått smyga med in i omklädningsrummet efter matcherna och se hur varje lag firar sin sege. Jag tycker tyck just den biten, man får en helhetsupplevelse som jag tycker att vi är väldigt bra på. Kan det ha något att göra med nivån? Att ni faktiskt täcker en liga som är under elitserienivån så att de är mer benägna att öppna sig? Ja, så är det ju. Och menar, alla de här spelarna som är i hockeysvenskan, de vill ju till finrummet till SOL. De, de har väl sett de här åren också, att ja, men det, det är ett bra skyltfönster att visa sig mycket via satssändningar också. Det är ju faktiskt så att jag märker ju vilka spelare som, som bjuder på sig själva och som verkligen tillför någonting när, man, när de blir intervjuade också. Och det gör ju att de öppnar upp sig mycket mer och bjuder på sig själva också. Men vi hade ju NHL-spelare som var med i Hockearsvenska den här säsongen som var helt galna. När de hade vunnit Berglund i Västerås kom in i som inte bara skrek och kastade grejer. Och, Jobbar det loss också då. Han och han behöver ju inte bjuda på sig själv det minsta egentligen. Men det visar väl att alla, alla köper konceptet och vi har ju fått ett erkännande där som vi är väldigt stolta för på Vsat Hockey i alla fall. Att, att spelare, ledare och supportrar tycker att svenska är en stor produkt även fast det är andra ligan i, i Hockeysverige. Hur tänker du när det gäller att värdera nivå på en match? Stanley Cup-final är ju en sak, Halmstad Hammers mot Växjö Lakers är en helt annan liksom. Hur svårt är det att hitta en nivå som är relevant för just den fighten tycker du? Det där tycker jag har varit det absolut svåraste för mig där som för jag. Är... Jag tycker det är så jäkla kul, var ena gång lampan går en gång och det är sändning och du har suttit och förberett i, i x antal timmar och ringt runt alla samtal och sånt. Då är man ju på match, då, då ser man ju det nästan som en VM-final då. Jag har fått jobba ganska hårt med det för att jag var väl lite väl energisk i början och tyckte att det var jäkligt kul. Hej, mycket varmt välkommen till Sunnebo Håv. det är Troja, Tingsfrid, det Smålands derby, Kronbergs derby och tänkte att det här engagerar ju alla. Men det där måste man slå ner på också, för det är ju inte VM-final varenda gång. Jag satt själv och gjorde en VM-final när det var i Slovakien där, när det var Finland-Sverige, och då, då var det verkligen läge att gå upp på den där nivån då. Men som sagt, det är svårt, men de som sitter och tittar, de flesta som skulle se en sån match på tröja Tingsrydd, för dem är det ju nästan som en VM-final, det är ett och då måste man verkligen ge den här energin också, men det gäller att hitta den balansen. Och det vill väl det man lär sig. Jag tycker jag har lärt mig väldigt mycket nu de här åren på att, på att finna den och vara mycket coolare. Prata lite långsammare och inte, inte bara tagga tagga så att man blir den här jobbiga killen i studion. För att det är, man har ju lärt sig som programledare, du retar ju folk så här lätt egentligen för att om du sticker ut på, på fel sätt. Får du mycket coaching? Nej faktiskt inte så mycket utan den här stilen som, som vi har gjort... Framförallt med, med att vi har satt hockey så har jag ju egentligen fått bygga min egna roll där. Jag har jag inte mycket då sett som jag åker i skridsko en gång under matcherna alltså inför andra periodpausen. Utan det var en helt ny roll där, hur det skulle funka att vara programledare och reporter samtidigt. Jag springer in i omklädningsrummet och jag tränar rit inför matcherna. Det är jag som är inne efter när jag ska fira. så att Man har fått bygga den rollen rätt mycket själv och då tror det är ganska svårt att coacha en också. Men visst, jag har fått, Lasse Granqvist har ju kommit med sina tips och Peter har sagt en del grejer men det är rätt tyst i den här branschen faktiskt när man, när man har den rollen som programledare. För det, det känns som att det är så här lite känsligt område att eh, knacka på någon och säga att ja, men du tänkt på det här då. Eh, gladligen så, så har jag tagit emot tips från, från vissa på ViaSato, på Nynstedt och Erik Westberg som har fått inne på och Rickard med Men vissa saker men rätt lite faktiskt, jag är lite förvånad själv. Men det var lite som, som innebar när man spelade på slutet. Det var, det var inte så att tränaren kom och du, Gide, gör så här vid den här situationen i powerplay. Utan man, man fick sköta kreativiteten eh, själv nästan då. Eh, men jag, jag har absolut inga problem att ta emot eh, feedback och sånt. Även fast jag brinner först när någon säger till mig att ja, men du, tänk på det här. Då blir det första tanken och liksom, vad säger du det rätt till mig? För jag bättre koll än dig man, man brinner till lite. Eh, men sen tar man ju med sig och och bli bättre på det så att jag vet inte varför det har blivit så in i den här branschen faktiskt varför det är så känsligt mellan just folk som syns rutan. Vi vi försöker vara väldigt tydliga mot våra experter också och, och komma med positiv kritik och negativ kritik också naturligtvis för att alla ska bli bättre. Men äh, aj, lite känsligt. Jag tycker ju att programledarrollerna har fått lite för stort uppsving så där att folk ska vara nästan sitta på en liten hög stol och att det ska jag klappas lite på programledaren, jag tycker det är fel, det är ju, det är ju idrottsmännen inom idrotten som, som är stjärnorna Och är det några som är stjärnor i våra sändningar så är det ju experterna Som verkligen har gjort någonting för att, för att komma till studion Som programledare så har du ju tagit en, en annan väg, du, du kan vara bra på att prata eller Ha utställning och alltså kunna sköta ett, en programledarroll då. men Du är ingen stjärna för att du sitter och leder en sportsändning Eller leder ett barnprogram eller något sånt så att jag gillar inte riktigt det med den här branschen ibland, hur, hur man ser upp till de som är i rutan, det med, är konstigt. Mediepersonligheter har ju känsliga egon ibland, det kanske är en förklaring. Jo, men det är nog inte så. Första hockey-VM jag gjorde 2008, då var, då var jag ju i mitt i min karriär också med innebandyn där och tyckte det var skitkul. Jättenövrig, jag ska till Quebec och gjorde ett hockey-VM. Men då var Claes Åkesson, jag tror han hette Åkesson igen då, eller om var Runheim. Vår programledare då. Han har ju varit på vi har satt jättelänge och det var ju det var en idol till mig också, då. man har ju följt honom så pass mycket. Men Jag märkte när man snackade med den här personalen som var bakom kameran, de, jag känner inte Claes och jag har aldrig suttit och käkat en lunch med honom eller något sånt. Eller åkt buss eller taxi, så som jag gör med dig nu då. Och jag bara, vad fan är det här? Bara, han är väl ingenting vad fan han är programledare. Men det, då var det så, det var inte Claes fel, för Claes är jätteödmjuk, men där var det verkligen så att ja, programledarna och kanske Talents, som du kallar då de andra, de höll för sig själva och den andra personalen då som skötte tekniken och sånt höll sig för sig själva på den på andra sidan. Och jag tyckte det var oerhört märkligt alltså. Det är skitsvårt att eh, verkligen förstå det, och jag har verkligen förstått nu hur, hur stor Peter, och, alltså Storbrorna, ute i den här kretsen också, bland människor, så, så har man ju aldrig sett det. kom ihåg vi skulle göra en innebandy på Hovet där han var programledare och jag skulle vara expert. Och han fick ordet att stå på vänster sida och jag skulle stå på höger sida. Och han vägrade stå på vänster sida. Och höll på att tjata och säga vem är som har bestämt det här och till slut så stod han ju på höger sida och jag stod på vänster sida. Då, då har det ju varit någon liten diskussion där. Så det, det är väl en liten annan värld kanske, men nej, det är ingenting för mig. Och vi jobbar inte riktigt som vi har satt heller, utan där är alla involverade i allting. Det kan vara att någon kan säga till mig eller Ola Wenstom att den där slipsen är väl inte så snygg. Att, att man verkligen vågar säga saker och om man använder något ord som kanske inte är så bra heller. Då. Vilken är den bästa experten du har jobbat med? Den bästa experten? Jag... Eh, jag har haft turen att få jobba med, alltså typ med Vikegård Borg, eh, Lyckne nu, Mattias Nordström. Det är ju behagligt innan dess hedberg. Det är skitsvårt att ta ut någon av dem där. men Ta, ta en sån som Hara Lyckne som exempel. Han har gjort en säsong hos oss nu. Då, eh, och han var väldigt svår att jobba med när han var tränare med Mora. Han, var där, han gjorde den här minen när man kom in i coachrummet och skulle få ett rita av honom. Vad fan ska jag hålla på och rita för dig? och Han ju vunnit SM-guld. Och... Han var sån där som han var lite rädd för nästan att göra en intervju med. och Sen så kom han till oss och vi testade honom som är expert och ja, det funkade klockrent direkt. Och världens skönaste personer att jobba med och han är väldigt naturlig i rutan också. så att En sån expert är ju fantastisk. Men jag... Vi har ju inte någon expert tycker jag som, som är svår att jobba med utan Leffe Strömberg Kör sitt sätt Alla kanske inte riktigt hänger med när han kör igång sina hockeyglosat Du fyller år idag och, och Åker runt liksom och glassar lite sådär och du, du tar en tid Men Han har ju sin skärm på sitt sätt där ja. Men skulle jag nämna någon jag, jag tycker att Johan Thornberg är Sveriges bästa Hockeyexpert Han har varit med också hela resan för oss då. han Han går in på det där med sådana här detaljer som Ingen annan gör då, utan han, han vet varför Marcus Ljung, numera Djurgården då, har, ut, har sån tempoväxling i sin skrivskåkning därför att han lyfte x antal kilo i Benpress, han har ju höjt sig med 15 kilo där och du får så mycket bonus och det är exakt det konceptet som, som jag gillar och vi gillar. Du var programledare när Peter Forsberg var gäst i Standing Cup-studion va? Ja. Hur var det? Eh, det, var, det var skitkul. Och man märkte runt om, kring alla så här. Oh, Peter Forsberg kommer här, och jag, jag fick en väldigt bra, det är väl en grej som jag kanske har väldigt lätt för, just det här att nya personer kom in, att man är ganska social och lätt för att prata också. Det där tror jag faktiskt jag har lite fördel med innebandekarriären då, för att de har ju har ju koll på att man själv har varit på högsta nivå, nu är det många som tycker att innebandy är, är ingen elitidrotter, men... Ofta så alla de här elitidronsmännen man träffar har väldigt stor respekt för det man har gjort också. Och det, och det känns att man möter varandra mycket lättare kanske, än om man inte hade haft den här historien som man har. Men visst, man, man lyssnar ju på Foppa Det här golvet som vi har i vi har sändningar. Det är liksom heligt. Man, det är en gång man får stå på det golvet än när vi börjar sändningarna. kan kanske ser Ola i, i Champions League eller Frida och hon gör något annat också, likadant i NHL-sändningarna. Sen får man inte röra det golvet för det är svindyt då. Men Foppa, han gick över det golvet hela tiden. Han skulle gå ut och hämta kaffe och, eller någon banan. Eller gå på toa eller någonting då. Och det var ingen som vågade säga ett ord till honom då. Han, han var kung. Han gjorde vad han ville där då. Men det är ju en sån som man har otrolig respekt för. Men det har jag faktiskt nästan för alla respekt. Alltså alla experter. Du har läst Mats Villanders bok åtta gånger minst. Det låter, det låter vansinnigt. Ja. Först och främst så är boken borta nu. Det har den varit det säkert i... Ja, åtta år, något sånt. Och jag, jag lider lite, för jag hade haft den hemma nu så hade jag läst den direkt en gång till. Men det, det, det, det är väl, det skulle jag säga att jag är en idol, så är det Mats Flander och Jag kommer från ett litet samhälle utanför Växjö som heter Moreda. Och han kommer från ett litet samhälle utanför Moreda som heter Toppsbruk då. Så vi brukar säga att Vilande kommer från Moreda. Och jag hade honom som, alltså jag följde allting han gjorde. Eh, och sen hade jag som dröm då, när jag, flytt, när jag spelade en tävling i Växjö TS som... Eh, var den stora klubben då, när man kom in där från Morda så var det jättestort. Och det var en, en legendarisk ordförande som heter Åke Magnusson som var med och tog fram Mats Villande och när han blev proffs. Han sa en gång till min mamma att jag har inte sett någon ha så mycket bollkänsla som jag såg Mats Villande. Och då, när jag fick höra de orden så var det ju, alltså man flög på vingar. Sen blev jag aldrig lika bra som Viland i tennis, men jag fick vara med i team Mats Villande och samma kläder som honom. Och, man, man, man hoppades så jag har lärt mig mycket av honom på något sätt- –även fast jag bara träffat honom någon gång i livet. Sådär. Jag tycker att han hade en eh, grym utstrålning och just hans sätt att eh, vaga också. Då. Men det är helt klart så jäkla bra inte boken som man ska läsa en åtta gånger. Men <laughs> jag, jag gillar det. Läser du mycket annat? Nej, jag är för dålig på det. Eh, det enda jag läser det är egentligen självbiografi då. Man kan läsa Agassiz och Andy Murray och de hockeyböckerna som finns också, Salming och de här. Men vanliga böcker är för dåliga och det har min chef Pernunstedt sagt till mig att jag måste läsa mer. Jag vet inte när jag ska få tid till det bara. Jag men då får jag lite tid över när ungarna har somnat och lyssnar hellre på en podcast och kollar lite twitt istället. Ja. Men det kanske kommer när de blir ännu äldre. Du har en gång sagt, citat, kvalserien i ishockey är det största jag har upplevt i idrottsväg. Kan du sätta det i perspektiv på något sätt? Du har ju ändå varit utövare på högsta nivå och du har jobbat med både VM och Stanley kraft, som jag har talat om. Förklara citatet helt enkelt. Ja, ja men det, det är väl, jag vet inte om jag sa det innan VM-finalen, äh, äh, ja, men just den biten när man kom och stod så mellan båsen. Ta exempel när vi gjorde AIKs match mot Växjö Leikest och AIK behövde vinna så var de uppe till elit då. Annars de hade de gått rakt ner i graven när AIK-hockeyade. Ekonomin var dålig, de skulle spela i KL i Ryssland och alla bara skrattade åt det. Hovet bara kokade och man, man förstod att det står så mycket mer på spel än, än, än en hockeymatch. Det var liksom jobb, skulle AIK vinna den matchen skulle man kanske kunna anställa tio personer som kunde jobba på kansliet. Och spelarna skulle också kunna få bättre kontrakt och allt sånt. Så det var så mycket närmare. där och samma sak var året efter när vi gjorde Modus i Södertälje. Två lag som hade varit uppe i Lidseen. Ett lag skulle åka ut och förväckskick upp det året från de Hocka svenska. De var redan klara i den sista omgången. Och alltså det var så jäkla mycket. Förmodligen var det bara en lättnad. De klarade sig. Klubben kunde gå vidare så som det hade varit. Men Medan tälla, visste när den matchen var slut. Att, aha, hej då. Tio stycken på Kasseliet som skulle bli arbetslösa dagen efter. Hej då till ja, nästan alla spelare. Då, för det är, Alla kontrakt bara rivs då. Det blir så mycket känslor då när man står mitt i det här, glädje på ena sidan, sorg, bedrövelse på andra sidan. så blir man så emotionellt involverad i det när man ska göra intervjuerna och sköta det journalistiska där också då. Så att, det blev sådana kontraster så att jag måste säga att de matcherna i kvalscen har varit väldigt märkliga att, att få uppleva. Nu när läxan gick upp senast så har man misslyckats och misslyckats och så fick vi vara med där när de gick upp då. Folk grät ju på isen. De kom fram och kramade mig och, och ja, Vi är så glada att vi gått upp men Vi kommer sakna. Vi har att hockey i era sändningar. Det kommer bli stråkt tråkigt att missa det. Och ja, det var så mycket känslig allting. Och Jag har ju upplevt det på innebandyn också. Man har ju vunnit VM-guld inför fullsatt globen. så Men inte på samma sätt faktiskt. Kastar inte det uttalandet en skugga över själva Hockey svenska serien när det blir så otroligt... Eh mycket på spel och själva kvalserien. Är det inte trist då att följa serien under vardagen? Ja men det, det är lite så det, det, det är därför många vill skrota kvalserien. Jag tycker ju kvalserien är underbart i och med att det verkligen blir himmel eller helvete då. Men, men sen samtidigt så har vi haft en lyxen tycker jag när man gör de här vanliga matcherna i hockeyarsvenskan. Att kommer vi ut och det är en tv-sändning. Det blir nästan lite som tjurenfärden färd. att wow nu är tv på plats och... Vi vill visa upp oss, vi vill bjuda på allting. Spelarna känner att det är ett skyltfönster. Idag sitter det massa agenter hemma och tittar på de här matcherna också. Så på något sätt så, så blir det ju nerven Och det är ju upp till vårt jobb, eller för oss också, att hitta den här röda tråden till att göra sändningen speciellt. Vi har alltid en story of the game då eh, till varje match. Där gäller det att hitta något som intresserar dig när du slår på en, en tisdagkväll och finner den här matchen. Men visst, varför har en omgång... 17 är ju inte lika intressant som när vi närmar oss omgång 52. Det skulle jag ljuga om, skulle Jag skulle säga så. Hur många personer ser på Röglebofors? Eh, ja, det, det är svårt att säga nu. I och med att Det beror på. Ibland Så kör vi på tv10, har vi gjort på fredagar. Nu, nu kommer vi ända till torsdagar då, för att fredagar får folk att sitta och kolla halv sju till kvart över tio på kvällen. Det är, det är rätt svårt ju när det är hockeyar svenska. Sen har det ju via play, det sänds ju så jäkla många som tittar på på nätet också, så det är svårt att säga. Jag vet inte, men kommer man upp till hundra vissa fredagar där så, så är det ju bra, definitivt. Men annars en, match, en vardag så, när vi bara vi har satt hockey, så, så är det ju inte så många. Kommer du vara involverad i OS-hockeyn under Sochi 2014? Jag hoppas det, men jag kan jag faktiskt inte ge det ett rakt svar. Jag vet att jag ska till Sochi och, och jobba som programledare på något sätt. Och jag tror ju definitivt att jag kommer göra någonting med hocken också. Vi är inte riktigt bestämt nu hur vi ska lägga upp det där. Och det, det är lite spännande tycker jag också. Det, det, det går i februari där någon gång då. Så att, jag, jag hoppas det, för det kommer bli tidnas turnering. Och när man har levt hocken så nära. Vi gör väldigt mycket trickron också i Eurohockey Tour. Vi gör junior VM ut har flera år också så att man har ju levt med de här spelarna nu i och med att man gör Noel också så att, eh, ja, man har lite kunskap om det så att eh, jag hoppas det. Tror du att det finns möjlighet för dig att få kommentera också och vill du göra det? Eh, jag, jag tror inte jag kommer bli någon kommentator det beror mycket på den här dialekten. Eh, Småländskarna är väl inte optimala för att kommentera heller. Och jag har inte riktigt haft det suget heller att bli en kommentator. Jag kommenterade tennis för Sportexpressen, bland det roligaste jag har gjort. Och det var det som tog mig in på Vsat också lite, för Vsat fick rättigheterna till ATP-touren där för många år sedan. Då. då började jag kommentera lite där. Men tennis var ju, kunde man leva på den erfarenhet man hade själv då, från att ha varit tennisspelare. Jag jobbade som tennistränare när jag var i Schweiz också. Då. Och där kan man ju sitta tyst i fem minuter och sen kan man ju bara säga som Griven 30 så 30-0. Så där, där småländskan var väl inte sådär nackdel om man säger just i tenniskommentering. Men skulle jag kommentera hockey och fotboll så skulle jag få det svårt tror jag. Utan det, det är nog mer programledarbiten just det här att vara nyfiken och vara väldigt social. Det, det är väl det jag lever på. Jag har, har inte världens bästa språk. Jag formulerar inte mig som Ola Wenström utan jag lever kanske lite mer på att just de här bitarna var nyfiken och bidra med energi. Men om du ska ner eller om du ska ut snarare till Sochi österut och vara programledare och det är inte i ishockey, vad skulle du kunna vara då i så fall? Ja, men det, det beror på hur man, hur man gör upplägget. Har, har man sett när SVT har kört sitt? det är ju väldigt långa dagar. Vi, vi kommer ju visa mer OS än vad någonsin har visat. Så här. Men vi kommer ju visa rubbet ju. Ja. Så det, det blir blir över 1500 timmar där, under två veckor. Det ju, då behövs det ju otroligt mycket folk då. Du kan ju inte ha en programledare som sitter i den stolen. men Ola kan ju inte sitta från halv nio på morgonen till elva på kvällen. Det är ju helt omöjligt, även fast han är kung så, så går ju inte det riktigt. Utan då måste vi in med, med fler programledare där också. Marie Lehmann körde ju en hel del OS där också i kör körde ju mycket på SVT, Så att det kan ju bli olika pasta också. Vi har ju Carolina Klyft som ska jobba en del också. Så antingen kan det bli att man får jobba med, och då är det ju alla idrotter, då är det ju att du är programledare till curling-sändningarna och till, till freestyle och allt möjligt, ja. Men vilka kommer vara programledare mer än du, och Ola och Karolina Klyfta, vet du det? Eh, äh, men det? Det är väl de som, som är klara nu som... Sen har ju Frida är ju, är programledare också, liksom som hon är i Report också. Så att hon kommer också vara där, så det, det är ju fyra programledare där sen. Sen är de ju väldigt hemlighetsfulla, man, man vet inte alltid. Helt plötsligt så, så dyker det upp ett nytt namn, ja. Men jag är väldigt nöjd med att, att få, få åka dit och veta att jag ska till Sochi i alla fall. Hur nervös är det? För vi har satt att axlar den där OS-manten från SVT i dina ögon. Jag kommer, jag kommer inte att vara så nervös. Jag, jag blir faktiskt inte så, mycket, så nervös inför sändningar. Jag, vet inte, jag vill bara att... Är man förberedd och har läst på otroligt mycket så, så fixar man det. Och tittar man på sändningen som kommer komma nu. Jag vet inte om det kan vara fem eller sex grenar igång samtidigt. Kollar du på en vanlig vi satt dag så är vi ju igång med så mycket mer sändningar än egentligen. det egentligen. när det är motor, fotboll, hockey, det kan vara basket på vesatspot eller och sånt. Så att mängden kommer vi kunna hantera så. Sen vet man ju att nu, i och med att det kommer gå i reklamkanaler så är det ju det är hopplöst läge. Det är klart att folk kommer att tycka att det var så mycket bättre på SVTs tid. Du är ju chanslös. Så är det ju bara. Så att det, det är ju bara att göra det så jäkla bra som, som möjligt och så... Är vi bättre på att lästa än någonsin så har vi gjort vad vi kan ju. Men OS är ju nästan en folkrörelse. Det blir ju nästan politiskt det här. Tänker du på det sättet? I och med att SVT har varit en sån kulturbärare på OS i alla tider. Ja, men det blir ju den biten. Men sen samtidigt så är det ju... Alltså när OS är så är det 2014. Och det har ju faktiskt varit... Tittar du inte om det är i USA eller England så har det ju varit reklam med deras OS-sändningar också. Och du kan ju titta på våra andra kanaler också så slipper du reklamen på de kanalerna. Men, men samtidigt så kommer ju det bli skottgluggen där, men vi, vi, har, vi har ju inte pratat så mycket om den biten, vi vet bara att, att, att vi ska göra det bästa OS som, som har visats i, i svensk tv. Sen kan ju inte vi göra så mycket mer. Men eh, det kommer ju bli, jag, menar, jag vet att tidningarna kommer ju trigga det också naturligtvis. Det, det är ju bara att se hur TV4 ofta hur mycket, hur mycket skit de får också. Det, det kan vara att det är dag-VM i fotboll så är det för mycket reklam, eller hockey-VM som var här i, i maj då. Det var ju väldigt mycket anspelningar mot reklamen också. Det är så verkligheten ser ut, ja. SVT är fantastiskt bra på att göra ibote. Men de sitter i en rätt bra position också, de, de, de som jobbar där, det måste man säga. Hur mycket känner du att vi har satt hockeygänget får stå i skuggan för visa att fotbollgänget? Jag har faktiskt inte tänkt på det på det sättet. Ja, men det. är... Resurser är nog inte så stor skillnad. Alltså, de gör Premier League, de gör Champions League. Det är de två största ligorna du kan göra. Det är klart att de har mer resurser än vad vi har i svenska. NHL är ju det är världens bästa hockeyliga. Men den är inte än så länge så populär i svenska stugorna. Det är, det är inte lika många som kollar som det gör på en Champions League-sändning. Så det, det vore konstigt om vi skulle ha lika mycket resurser som, som fotbollen har. Men... Jag kan inte säga faktiskt. så säger jag inte bara för att jag är anställd. Jag kan inte säga att fotbollen särbehandlas på något vis. Inte det minsta. Utan det är rätt rak linje. Och det gäller en mot också. Då. Det är inte sådär så att vi går och koka kaffe till fotbollsgänget. Utan det är, rätt, det är rätt öppet faktiskt. Med risk för att bli lite chattig här. Men du är otroligt positiv och har en energi som är avsmittande. N när blir du arg och liksom besviken? och sådär Jag blir... Jag kan faktiskt bli arg när, om du tänker just i branschen tv-mässigt så kan jag bli arg när, vi, när man gör något dåligt. Att jag säger något fel, jag går in och tittar på Twitter när vi har haft en periodpaus och ser att du sa att den här spelaren har varit i den klubben och har inte alls varit. En sån här grej kan göra mig otroligt förbannad. Det är ju knappt någon som tänker på det. Men jag vill vara hundra procent i det jag gör och då kan jag tända till. Likadant om jag känner att en periodpaus inte har lyft riktigt, att jag inte har fått ut det av experter som jag vill ha ut eller en intervju jag har gjort, då kan jag också koka mot mig själv då. Men jag skulle inte koka liksom mot någon annan. inte att jag säger till Tornberg att fast jag tycker inte, inte du var bra i den här pausen, utan där är jag lite för snäll kanske. jag kanske skulle bli lite tuffare också. På den biten, och det, det är väl något jag jobbar med också. Men sen är det ju, kastar du in en boll, vi satt att jag spelar golf, eller ja, tennis, de här bitarna, då kan bli helt galen. Där, där är jag inte den här snälla Niklas, utan där handlar det om att vinna för mig. Så där, där får man se en annan människa. Det är likadant mot dem som jag känner att jag kan bli lite förbannad mot, som jag har ju tre stycken bröda. Där kan det ju koka rejält. Jag, menar, jag och min storvår Peter, vi har ju varit ovände när vi har, alltså på äldre dagar, det är bara gått gå tillbaka. En, fyra, fem år så så pratade inte vi med varandra på ett halvår för att vi röker ihop under en golftävling. Och han höll på att hacka på mig på banketten efter och då ballade jag ut Så att sådana här små banala grejer, vet du. vi gick i samma sommarstuga sen dagarna efter det hade hänt. Pratade inte om jag i vecka. Och sen så åkte vi hem och så hördes vi inte nästan på, jag tror nästan det var ett halvår. Alltså. Så de här bitarna, jag lämnade min andra storbror Johan 30-årskalas för att vi hade spelat fotboll tillsammans på baksidan. Vi hade väl tagit någon nubbe innan, och sen spelade vi fotboll i två timmar. Han anklagade mig för fuskare när vi hade avvitt matchen efter två timmar. Och då blev jag vansinnig på honom, och sen så sa jag till min fru att köra bilen, vi åker hem, vi lämnar den här 30-årsfesten. Det får jag höra varje varje dag. Petan bara ringde sen både till mig och till Joa, han var inte med här på festen och ville veta varenda detalj. Vad var det som hade hänt och var jättenyfiken från på Så att Folk jag känner väldigt, väldigt väl och känner att jag kan släppa loss på något annat sätt och bli lite mer förbannad. Rätt skönt. Ibland. Du verkar otroligt sportorienterad. Vad har du mer utanför sporten som triggar dig och du tycker är intressant? Ja, det är väl det sociala egentligen. Alltså, träffar jag en, Vi får en ny granne ute i Wallentuna, så Jag kan jag älska, och när jag ser att han är ute, bara gå ut och prata, höra om hans liv. Alltså, vad gör han? Han är läkare. Berätta. Hur blev du läkare? Vad bodde du innan? Och de här bitarna, jag är väldigt lyhörd och nyfiken av mig. Så sådana bitar, och det är väl egentligen att se till så att många mår bra. Det är väl det som man har lite som intresse med. Jag skulle önska lite mer, jag är lite för mycket i bubblan Det är väldigt mycket sådär att, när jag köper dagstidningen så läser jag Spotexpressen för jag läser huvuddelen då. Och hinner jag inte med huvuddelen så okej, okay, då rätt svag. Men jag måste läsa sporten då. Och jag är 37 år nu och jag känner att man kanske skulle prata lite och se vad, vad som går på dramaten och, och så vidare, men jag har inte det intresset då, men ja, jag vet inte, jag hörde när du intervjuade Lasse Granqvist när han var i ditt program här och han är ju, vi bodde grannar under fyra år i, i Soln, vi delade balkong där han är ju rätt lik på det sättet också då Även fast han kan slappna av ibland och lyssna på ABBA jättehögt på sin stereo där inne så, så är, det är väldigt mycket levarsprott också, därför kommer jag nog aldrig leda ett program som Idol eller något sånt här program utan jag är, jag, är på, jag är på match, jag älskar känslorna och det är idrott som är mitt liv. Vad tror du att du gör om tio år rent yrkesmässigt? Eh, jag, jag vet faktiskt inte. Eh, jag, hopp, jag vet att det är någonting inom idrott i alla fall. Eh, det, det tror jag hoppas att jag är kvar på, på att och jag skulle inte skämmas för att stå och leda hockey i svenska sändningar, för att jag ser inte något, någon roll jag skulle vilja byta med nu. Alltså jag skulle inte vilja byta med Ola till exempel och sitta och göra kämpningslig sändning, utan jag trivs så jättebra bra med, med den rollen jag har med hockeyn just nu. Om tio år, jag menar, trivs med sitt jobb så ska man köra vidare då. men samtidigt så har jag alltid liksom funderat på det här med innebandyn att jag har tappat rätt mycket med det. Jag skulle bli. En mycket större sport, säga att du skulle kunna vara sportchef på heltid eller jobba med media mot, eller för innebandyförbundet. och sånt. Så det hade kanske inte varit främmande för det heller. Men inom idrotten kommer det vara på något sätt. Det tror jag. Jag hoppas att jag har blivit en bättre programledare och kan fortsätta sitta och leva min dröm helt enkelt. Vem tycker du att jag borde intervjua framöver i den här serien? Ja, du har ju haft. Fantastiska gäster, det är ju nära av mig ett sånt på program när man ser den listan du har haft med gäster där, men eh, risk för att kanske upprepa dem du har haft där. Men Men vet jag på SVT, det tycker jag ska vara väldigt intressant. Eh, per Forsberg, vi har satt, som har ett otroligt intressant liv och en av de smartaste personerna eh, i vårt land tror jag, han har vunnit på spåret eh, ensam. Eh, han har varit intressant. Kommentator på Kommentator vi har satt. Och sen kanske... Ja, de här nya, det kommer ju fram lite nya kvinnliga kommentatorer, jag vet inte om du har haft dem, TV4 har tagit in några ny där. Uh, Okej, okay. det still i huvudet med namnet där. eller Ölander. Emily precis. Och sen Radiospotten, personligen tycker jag alltid är intressant också. För de, de är så jäkla bra på Radiospotten. Så där, där kan du välja att vraka. Ja. Sista frågan syftar tillbaka på namnet agendasättarna. På vilket vis tycker du att du stakar ut vår bransch på något sätt om du nu gör det? Har du någon rak idé med ditt värv? Eh, inte just jag gör nog inte det men vi om man säger kanske på vi har satt eh, framförallt tycker jag kanske med de bitarna att man försöker ta eh, spotbevakningen till en liten annan nivå inte störa idrottarna men vara där och se hur det är och Just att få vara med på hela resan, från att de kommer till arenan, till taktiken läggs upp, till att de firar sin sege. Eh, sånt älskar jag, att komma närmare och kunna visa för alla det här med också hur det fungerar för professionella idrottare. Det är jag stolt med att vi, att vi har börjat en resan, men vi, vi kan ta några steg till. Lycka till med det! Tack så jättemycket! Tusen tack för att du ställer upp! Riktigt kul att vara här!